Так я думала про вас, ваша величність, шукаючи витоків вашої безмежності в історії. Коли ж ми з вами підемо на маскарад, я обіцяю прочитати там усю й ляхнаме великого Суфія Аттара. Бо чомусь хочеться вірити мені, що ви любите мене так само, як хорем Шах любив свого маленького раба Джавіда. Але я не хочу, щоб ти згоріла так, як Джавід, пробурмотів злякано сулейман відчуваючи, що ця незбагненна жінка веде його так само впевнено, як маленький Ефіоп веде величезного султанського слона. Так здійснилася дивна забаганка Хурем, і в неділю вночі серед трьохсот гостей блискучого Луїджи Гріті, перебрані в найдивовижніші костюми, з'явилися пильньовані кількома десятками перевдягнених дзільсізів – Високий широкогрудий корсар у широчезних білих шароварах, в синій сорочці, вузькій безрукавці, шитій золотими крученими шнурами, у червоній чалмі з цілим снопом пір'я над нею, закритий страхітливою маскою канібала. А біля нього маленька гнучка циганочка, вся в червоному, з вузенькою маскою на обличчі що лишало незатуленими її виразисті уста, які щедро дарували усмішки на всі біч. Величезний зал у розкішному домі Гріті був витриманий у строго античному стилі. Нічого зайвого. Мармур, білі статуї, низькі різблені білі столи і ложа біля них для гостей. Напої наїдки подавано в срібному посуді дивного карбування. Навіть султан не мав такого посуду. За моря прибули на виклик Гріті венеціанські актори на чолі з Анжелом Адуном, лиш для того, щоб показати в особах історію любові Амура і Психеї. Гріті, зодягнений товстим пашею, закритий червоною маскою, випустив з надмаски свої товстелезні вуса, присипані золотими блискітками. Переходив від гостя до гостя, припрошував, частував, розважав. У Корсара спитав, чи не зміг би той відступити йому свою циганочку. Але відповіла сама циганочка, заявивши, що свого Корсара вона не проміняє навіть на райські брами. Любова Мура і Психеї змінилася танцями молоденьких туркень, задягнених так прозоро, що чоловіки забули навіть про міцне вино, яке грітіливі з суток у пецькою щедрістю. Та все ж і за цим не забували гості навідуватися до корсара в червоній чалмі, щоб, бодай, натяком виказати йому свою повагу, так ніби ні для кого не було таємницею, хто саме ховається в цьому вбранні і хто його супутниця, перебрана циганочкою. Кілька разів підходить і улюбленець султанів Ібрагім, виряджений молоденьким хафізом, у скромному зеленому вбранні, із зеленою вузькою маскою на очах, білозубий і червоногубий. Він обачливо тримався віддаля від циганочки, не зачіпав її ні словом, ні поглядом, обминав сторожко, аж Сулейман помітив це не без вдоволення і жартома прочитав «Газель, хамді, челебі» про красуню і ходжу. Впіймала вона ходжу за в капкан, сказала – «О, ти, що запалює вогонь на таку душ! О, друже, ти захопив мене і скрутив, як джгут! О, друже, ти збожеволів однічної чорноти мого волосся, навіть без крил серце летить, мов птах!» Ти схитрував і любов випустив, і попала вона в пастку. Тоді циганочка вискочила на стіл між рідкісний срібний посуд і дзвінким голосом стала читати й Ляхнаме перського суфія Аттара. Проте, як на грандіозному бенкеті при дворі Шаха Гурганського, хорем Шаха, славетний поет Фарх, автор поеми Віс Ірамін, прочитав свої прекрасні вірші, і сп'янілий Шах подарував йому улюбленого раба-хлопчика на ім'я Джавід. Але Фарх знав, що вранці, протверезившись, Шах пошкодує про такий дарунок, тому він, бажаючи зберегти раба для Шаха, замикає хлопчика в погріб, куди є тільки єдиний вхід крізь двері в підлозі біля трону. Ключ при двох свідках віддає придворному вельможі.